Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf saya bagi pencerahan sekali lagi Tadi saya agak kelangkabut Dan ada kerja Jadi saya Tak jelas mana satu atas mana satu bawah Baik Yang di atas ini ialah Idram Mutajan Isain Bertemu huruf Yang Sama makhraj berlainan sifat Jadi cara bacanya ialah Uh, dengan mengekalkan sifat isti'la iaitu uh, bacaan meninggi kalidah ke lenangit bagi huruf ta dan jatuh bacaan pada huruf ta ya farattu farattu ma ala ma farattu kekalkan sifat isti'la tanpa qalqalah jatuh bacaan pada rotak yang itu Manakala ni bawah ni yang di bawah ni Dia idgham mutaqaribain. Saya tak perasan. Nak cepatnya pasal. Di bawah ni ialah idgham mutaqaribain bertemu huruf yang berhampiran makhraj. bukannya sama makhraj berlainan sifat. Maaf ya. Di bawah ni ialah hukum idgham mutaqaribain iaitu pertemuan huruf yang berhampiran makhraj. Huruf qaf makhrajnya di pangkal lidah. Manakala huruf kaf makhrajnya berhampiran Ataupun hampir ke pangkalidah Sebab itu disebut sebagai Pertemuan dua huruf yang uh, ber, Berhampiran makhraj Berlainan sifat Telqalah bagi qaf Kaf hamas begitu ya? Istiqlal bagi qaf Istifal bagi kaf Macam itulah Berhampiran makhraj berlainan sifat Okey Di bawah ni uh, Baca dengan dua wajah Ha, namun sebahagian guru mengajar satu wajah saja, Sebahagiannya dua Yang saya, saya jumpa lah Yang saya temui Dibaca dengan dua wajah Dengan dalam keadaan yang pertama Masuk Mutakaribain kamil Alam nakhlukkum Dibaca ke kaf Satu lagi dibaca dengan Idram mutakaribain naqis Alam nakhlukkum Bacaan tu pergi ke huruf huraqaf Dengan sifat isti'ala Tiada kalqalah Jatuh bacaan ataupun diakhiri dengan kaf yang bertasydid itu alam nakhlukukum lukkum dan alam nakhlukukum lukkum kaf kaf lukkum kaf kaf begitu mutaqaribain kamil dan mutaqaribain naqis nah mudah-mudahan beri sikit pencerahan maaf saya agak tergesa-gesa dalam menjawab mudah-mudahan beri sikit pencerahannya wallahu alam